Євгенія Кононенко «Повії теж виходять заміж» Новели Видавництво «Кальварія», Львів, 2004 рік Читає Тетяна Дюпіна Назва цієї збірки новел не менш уманлива, аніж варіанти доль багатьох її героїнь. Заміжжя і побут гнітять їх, залишаючись чи не єдиною реальністю, на яку можна сміливо опертися у житті. Сповненому короткотривалих почуттів та довготривалих переживань Зріс життя не одного покоління Події, що відбуваються за лаштунками дверей багатьох помешкань та на вулицях Києва Виживання у новій столиці Незалежної України в умовах дикого ринку Спорадочній вояжі на Захід Іноді під приводом службовим, іноді інтимним, а часто під обома Частина перша. Там. Повії теж виходять заміж. Він прокинувся, бо хтось торкнувся його потилиці. Жіноча рука ніжно скуйовдила його волосся. Це був сон. Ні зображення, ні звуку. Тільки дотик, від якого він прокинувся. Співають птахи, Господи. «Як вони співають?» – здивовано подумав він і перевернувся у своєму великому самотньому ліжку. «Ще дуже рано, ще можна спати», – співають птахи. Співають гамірно і незвично, як на велике старе місто. Ця земля понад тисячу років вимощена бруківкою, забудована кам'яними спорудами. А птахи заливаються, як у весняному лісі – Давно йому не було так сумно і так добре. Це було позавчора? Ні, два дні тому. Так, це було у вівторок? У вівторок. Він був там, на нижній шельді, де вже не одне століття горять червоні ліхтарі. Він сам не знає, чому пішов туди. Кожен самотній мужчина бував тут. Він не знає, чому пішов саме до тієї з довгим прямим волоссям. Мабуть тому, що ліворуч і праворуч від неї сиділи гладкі, пішнокосі дівчата, які викликали огиду. Він пішов до неї, і хтось запопадливо опустив штору на її вікні. Він не пам'ятає, що вони робили на її ліжку з білизною, обшито рожевими бантами, і чи взагалі робили щось. Лише пам'ятає, як вона обережно торкнула його потилицю, Розвихрила його волосся. Той жест не належав до її обов'язків. Жодна жінка за все його більш ніж сорокарічне життя не пестила його так. Він ручку підвівся на ліжку. А чому вона стала повією? І, взагалі, чому жінки стають повіями? Звідки вона? Він пам'ятає так. Так, він це, напевне, пам'ятає. Вона не розуміла, коли він заговорив по-фламандськи. Не розуміла і англійської. Цікаво, вона щовечора сидить там же? Він виліз із ліжка і покатуляв до ванни, хоча було ще дуже рано. Його спальня на горішньому поверсі. Нижче. Ну Одна над одною, ще дві великі нежилі кімнати. Цей давній водне вікно завшишки будинок, затиснутий двома кам'яницями у провулку неподалік від Кайзерлаан, він отримав у спадок. Його діти-бабуся по батьківській лінії не пішли до будинку для старих. До останніх днів топтали ці репучі сходи, і обидва померли, якщо не одного дня, то, здається, одного місяця. У вітальній кухні передпокої висять ностальгійно гарні, дуже якісні фотокартки часів їхньої юності і вельми примітивні зразки малярства. Він мешкає тут уже п'ятий рік, та ніяк не спроможеться винести з дому ці бездарні картини. Але тоді конше доведеться щось зробити зі стінами, бо світлішатимуть місця, багато років прикриті картинами. А він звик до цих стін і до цих світлин, та й, власне, до цих убогих пейзажів і натюрмортів. Запахло кавою, і хросткі тости вже готові. Він звично розстелив на великому столі вишиту серветку, поставив на неї свій сніданок. Тільки шоста. Навіщо він встав так рано? Тому що співали птахи, він відчинив скляні двері, що виходили у крихітний садочок за будинком. Скоро можна буде снідати просто неба. Треба буде витягти з комори столик і два плетені крісла. Весь день він перебував у стані загостреного відчуття речей і дотиків. Йому не хотілося спати, хоча він устав так рано. Зазвичай, якщо траплялось, прокидався у п'ятій. Засинав на ходу і не володів собою. Сабіна з відділу реклами принесла йому текст до відеоряду про лінію по догляду за волоссям. Вона вважала, все треба змінити, бо їхні вироби повинні входити у підкірку бельгійського споживача. Вона випорснула із синього балончика на свої руки біле шумовиння і почала втирати його у коси, а він дивився на веснянки, на личку собі не так, ніби вперше побачив жінку. Йон Вансар запросив поїхати з його родиною на увікенд у Брескенс. І він відповів дуже непевно. Він знав, що Йон полюбляє, коли він їздить з його родиною на вихідні. Інакше ні Йон, ні його дружина Рея не розмовляли протягом вікенду. Просто не могли знайти у рідній мові жодного слова, аби хоч щось сказати одне одному. Він дивився на чашку в руці уйона і згадував, що її йому подарували на 20-ліття роботи у фірми.